25. fejezet. A természetnek egymillió millió év kellett ahhoz, hogy felállítsa azt a csapdát, amely bekapta a szelénét és lehúzta szomjúság tengerének mélyére. Másodszor a szeléné oly csapdába esett, amelyet magának állított föl. Mivel tervezőinek nem kellett ügyelniük minden gram túlsúlyra, sem néhány óránál tovább tartó utazásokra felkészülniük, nem szerelték fel a szellénét azokkal a szellemes, de csak szűk körben ismert készülékekkel, amelyekkel az űrhajók egész vízkészletüket állandó körforgásban tartják. A jaktnak nem kellett fősfényen őriznie készleteit, mint a távolsági űrjárműveknek. Az a kis mennyiségű folyadékot, amely normális esetben felhasználtak és termeltek a fedélzeten, egyszerűen kiengedte. Az elmúlt öt nap során sok száz liter folyadék és pára hagyta el a szelénét, és a szomjas por azonnal elnyelte. A kivezető nyílások közvetlen közelében a por már órákkal ezelőtt átitatódott és sárá változott. Több tucatnyi csatornácskán alászivárogva átyuggatta alámosta a környező tengert. A jakt némán és kitartóan elmosta saját alapjait. A közeledő keszón finom lökése megtette a többit. A tutajon a szerencsétlenség első jelzése a légtisztító piros figyelmeztető lámpájának villogása volt, amelyel egyidejűleg megszólalt egy víjogó rádiókült valamennyi űrroha hullámhozzán. A víjogás majdnem azonnal meg is szűnt, mert az ügyeletes technikus megnyomta a megszakító gombot, de a piros fény továbbra is villogott. Laurenznek egyetlen pillantása a műszerekre elég volt ahhoz, hogy tudjam, mi a baj. A légvezetékek nem kapcsolódtak a szelénéhez. Egyik sem. A tisztító az egyik csövön oxigént pumpált a tengerbe, és ami még rosszabb, a másikon port fel. Lawrence szerette volna tudni, meddig fog tartani, amik kitisztítják a szűrőket, de most nem fecsérelhetett erre időt. A szelénét hívta. Nem érkezett válasz. Megpróbálta a jakt összes frekvenciáján, de még egy vívőhullám suttogását sem tudta fogni. A szomjúság tengere hallgatott. Végük van, mondta magába, mindennek vége. Egészen közel jutottunk, mégsem tudtuk megcsinálni. Pedig csak még egy órára lett volna szükségünk. Mi történhetett, gondolta fásulta Talán a törzs összeroppant a porsújja alatt? Nem, ez nagyon valószínűtlen. Ez a belső légnyomás megakadályozhatta volna. Egy újabb süllyedés lehetett? Nem volt biztos benne, de úgy rémlett, mintha a lába alól halvány remegést észlelne. Elejétől fogva tudatába volt ennek a veszélynek, de semmilyen módot nem látott arra, hogy kikerülje. Szerencsejáték volt, amelyre mindent feltettek, és a szeléné veszített. Már amikor a szeléné zuhanni kezdett, valami azt mondta Petnek, hogy ez egészen más, mint az első sűjedés. Sokkal lassú volt, és csikorgó sziszegő zajok kísérték a testen kívülről, amelyekről Pet abban a kétségbehető pillanatban is tudta, hogy a por nem keltheti. Fejük fölött kiszakadtak az oxigéncsövek, nem csúsztak kisimán, mert a jaktatjával tatjával lefelé, hátrafelé billenve indult meg. Széttapadó üveggyapott recsegések közben a légzsili folyosójával a szemközti cső kiszakította a tetőt, és eltűnt szem elől. Azonnal vastag poroszlop lövelt be a fülkébe, és folytogató felhőként terült szét ott, ahol elérte a padlót. Hensztin volt legközelebb, ő ért oda először. Letépte az ingét, gyorsan gombolyaggá gyűlte, és a nyílásba szorította. A por sugárban ömlött minden irányban, miközben Hensztin azon küszködött, hogy elzárja az ömlést. Már majdnem sikerült, amikor az előső cső is kiszakadt, a fővilágítás is kialudt, és immáron másodszor a vezeték elszakadt. – Majd én! – ordította Pet. A következő pillanatban ő is az ingével próbálta elzárni a lyukon átömlő porpatakot. Százszor is járt a szomjúság tengerén, de még sohasem érintette anyagát a meztelem bőrével. A szürke por behatolt az orrába és a szemébe majdnem megfojtotta és teljesen elvakította. Bár száraz volt, mintha a fáraók sírjából származott volna, valójában még annál is szárazabb, mert a piramisoknál millió szóta idősebb volt, de volt valami furcsa, szappanszerű tapintása. Ha van rosszabb halál a fulladásnál, jutott eszébe Petnek, akkor az az élve eltemettetés. Amikor a széles sugár vékony szivárgássá enyhült, felsóhajtott. Sikerült elkerülnie ezt a sorsot. Egyenlőre. A 15 méternyi por nyomását az alacsony gravitáció folytán nem volt nehéz legyőzni. Igaz, hogy a tető lévő luka is kicsik voltak. Petler ászta a port a fejéről és a válláról, majd óvatosan kinyitotta a szemét. Legalább ismét látott hála a vészfénynek, bármilyen homályos is volt. Az űrparancsnok már betömte a maga részét, és most nyugodtan vizet fröcsköd szét egy papírhubahárból, hogy leüllepítse a port. Az ötlet igen jó volt. A kavargó felhő gyorsan sártócsává változott. Henszín felnézett és elkapta Pet tekintetét. Van valami elmélete? Vannak pillanatok, gondolta Pet, amikor az űrparancsnok olimpusi önuralma majdnem őrítő. Egyszer már szeretné látni, amint elveszti a fejét. De nem, ez nem volt igaz. Csak egy villanásnyi irigységet érzett, meg talán féltékenységet is. Szégyelnie kellene és szégyelte is. Nem tudom, mi történt, mondta. Talán odafent meg tudják mondani. Felfelé kellene mennie a vezetőülésig, mert a hajó körülbelül 30 foknyira elbillent a vízintestől. Ahogy elfoglalta a helyét a rádió előtt, minden eddig itt felülmúló kétségbe esett tompaságot érzett. A belletörődés egyik fajtája volt ez, majdnem babonás hit, hogy az istenek ellenük harcolnak, és hogy minden további küzdelem haszontalan. Amikor bekapcsolta a rádiót és teljesen süketnek találta, már biztos is volt ebben. Az energiaszolgáltatás is megszűnt. Az oxigéncsővel együtt a tetőkábel is kiszakadt. Lassan körbefordult a székén. 21 férfi és nő nézett most rá és várták a hírt. De 20-nak nem látta az arcát, mert szó is nézte, és csak az ő arckifejezése jutott el a tudatáig. Aggodalmat és készséget mutatott, de még most sem volt rajta semmi félelem. Miközben nézte, úgy érezte, elosztik a saját kétségbeesése is. Helyébe erő áradt, meg remény is. Vigyen el az ördög, ha tudom, mi történt, mondta, de abban biztos vagyok, hogy még nem csukták be nekünk a kaput. Lehet, hogy egy kicsit lejjebb süllyedünk, de a tutajon lévő barátaink hamarosan fölveszik velünk a kapcsolatot. Egy kis késedelem ennyi az egész. Semmi aggodalomra sincsenok. Nem akarok vészmadár lenni, szólalt meg Berett. De tegyük föl, hogy a tuta is elsüllyedt. Mi van akkor? Meg fogjuk tudni, milyen helyre helyrehozom a rádiót, felelte és idegesen pillantott a vezetékek leló drótjaira. De amíg ezt a spagetti szétválogatom, meg kell elégedniük a vészfénnyel. Én nem bánom, mondta Missis Schuster. Csodamur is -a nézünk ki benne. Valóságos áldás ez a Missis S, gondolta Pet. Gyorsan körülnézett, bár nehéz volt kivenni valamennyiük arcát a homályban. Eléggé nyugodtnak látszottak. Egy perc múlva már nem voltak egészen nyugodtak. Ennyi időbe telt, míg rájöttek, hogy semmit sem lehet tenni a világítás vagy a rádió megjavítása érdekében. A kábelek mélyen bent a vezetékcsőbe szakadtak el, és a rendelkezésre álló egyszerű szerszámokkal nem tudtak hozzáférni. Ez már sokkal komolyabb jelentette Pet. Nem tudunk majd érintkezni velük, ha csak nem eresztenek le egy mikrofont, hogy kapcsolatban maradhassunk. Ez azt jelenti, mondta Berett, aki láthatólag szerette a dolgokat sötéten szemlélni, hogy elvesztettük velük a kapcsolatot. Nem fogják megérteni, miért nem felelünk. Talán azt hiszik, hogy mind meghaltunk, és abba hagyják az egészet. A gondolat Pet agyán is átvillant már, de majdnem rögtön el is űzte. Hallották Laurence főmérnököt a rádióba? – felelte. – Ő nem olyan ember, aki habba hagyná, ha nincs abszolút bizonyíték arra, hogy már kára a gőzér. Emiatt nem kell aggódnunk. – Erről jut eszembe. Mi lesz a levegővel? – kérdezte Jaja Bardiene professzor izgatottan. – Ismét a saját készleteinkre vagyunk utalva. Ennek több óráig elégnek kell lennie, miután az abszorbensek regenerálódtak de azok a csövek már jóval előbb a helyükön lesznek, válaszolt pet több magabiztossággal, mint amennyit valójában érzett. Addig türelemmel kell lennünk és ismét gondoskodni a szórakozásunkról. Három napig ezt tettük, még néhány óráig meg kell tudnunk tenni. Körülnézett a kabinban, hát ha látja valami jelét, hogy nem értenek egyet vele, és észrevette, hogy az egyik utas lassan feláll. Ezt az embert várta a legkevésbé. A csöndes Mr. Riedlüt, aki talán egy tucat szót ejtett ki az egész utazás alatt. Pet még mindig nem tudott róla többet, mint hogy könyvelő és Új-Zélandból jött, az egyetlen olyan országból a földön, amely földrajzi helyzete miatt még mindig el volt szigetelve kisé a világ többi részétől. Ennek következtében az új-zélandiak még mindig büszkén őrizték sok edényi sarátosságukat. Azt állították némi igazsággal, hogy ők mentették át mindazt, amit az angol kultúrából megmaradt, miután a brit szigeteket felszívta magában az atlanti közösség. – Akar valamit mondani? – Mr. Ridley kérdezte pet. Ridley körülnézett a homályos fülkében, mint a tanár, mielőtt beszélni kezd az osztályhoz. – Igen, kapitány – kezdte – vallomást kell tennem. Tudni illik attól tartok, hogy ez az egész az én hibám. Amikor Laurence főmérnök abba hagyta kommentárját, a föld két másodperc alatt már tudta, hogy valami baj van. Viszont több percbe telt, míg a hír elért a Marsra és a Vénusra is. De hogy mi történt, azt senki sem tudta a képernyőn látható képből kitalálni. Néhány másodpercig eszeveszed, de érthetetlen sürgés-forgást láthattak, de most úgy tűnt, az azonnali veszélyt elhárították. Az űrruhás alakok összekuporodtak, valószínűleg megbeszélést tartottak, és a telefon összeköttetést kikapcsolták, úgyhogy senki sem hallgathatta ki őket. Nagyon idegesítő volt figyelni ezt a hang nélküli vitát, és közben egyáltalán nem tudni, miről van szó. A halálos feszültségnek a hosszú pillanataiban, még a stúdió megpróbálta felderíteni, mi történt, Zsül mindent megtett, hogy elevenen tartsa a képet. Rendkívül nehéz munka egy ilyen statikus képet egyetlen kameraállásból hozni. Mint minden operatőr, Zsűl is utálta, ha egy helyhez van szögezve. Ez a helyszín tökéletes volt, de már kezdte unni. Már az is megkérdezte, hogy nem lehetne a hajót elmozdítani, de Enzőn kapitány ezt válaszolta rá. Egyen meg a fene, ha ide-oda ugrálok a hegyek között. Ez űrhajó nem egy... egy... egy... egy... egyzerge... Így hát Jules panorámázott és ráközelített, bár az utóbbi csak módjával, mert semmi sem bosszantja jobban a nézőket, mintha ide-oda rángatják őket a térben, vagy hirtelen arcukba robban egy jelenet. Ha zsül a nagy erejű gumioptikát használta volna, 50 ezer kilométeres óránként is sebességgel söpört volna át a hold fölött, amitől a nézők tengeri betegséget kaptak volna. Végül is az a sürgős, hang nélküli értekezlet szétoszlott, s a tutajon lévők ismét bekapcsolták telefonjukat. Most talán Laurenc is fellenni fog a hívásokra, amelyekkel az utóbbi öt percben bombázták. – Egek! – mondta Spencer. – Ez nem igaz, látja, mit csinálnak? – Látom – szólt Enzen kapitány, és én sem akarom elhinni, de úgy látszik, mintha elhagynák a helyszínt. Mint amikor a mentőcsónakok elhagyják a süllyedő hajót, a két porszán, emberekkel megrakva elhúzott a tutaj mellől.